Përshëndetje juës, motra e vlezër. Selamulejkum urehmetullahi uberekatu. Më lejoni nga studioja e emisionit Rruga e drejtë Allahut t'uroj të gjithëve për hajër këtë muaj. Urime. Qoftë i gëzuar në zemrat tuaja ky mysafir i nderuar. Ky mysafir i cili ka vetëm pak orë që ka trokitur në zemrat tona, në dyert e zemrave tona, në to zemra dhe nuk ka lënë asnjë zemër pa trokitur. Edhe pse disa prej këtyre zemrave i kanë pas dyert të hapura mezi kanë pritur me përmollim. Në kuadrin timi mysafiri, televizioni jon, si çdo vit, e ka bër traditashmë të, të organizojë programe dhe emisione të ndryshme që trajtojnë vlerat, si të përfitojmë dhe çfarë mirësie të jap këmysafir. Gjithashtu, për katër javë rresht, nga emisioni jon, Rruga drejt Allahut, do të sjellim ato gjëra që ne nevojiten të përfitojmë nga këmysafir në rrugën ton drejt Zotit. Këmysafir ka vlera të mëdha. Ka është vlera dhe do të dimë dhe do mësojmë se cila është vlera dhe forca më e madhe kësaj vlere që e bën vapën e korikut një freski pranverore. Në freskin pranverore do të mundohemi me lejnë e Zotit në këto javë të jemi si gjithmonë në shojshërinë e hoqës tonë të nderuar, miku tonë të zemrës tashma, hoqës një serama. Pa humë burko, hoqë të roj mirë sardje në emisionin tonë dhe ne mërgjitële shikuzve Ne ndoj kam të të drejtë të them për hajër këtë muaj që na gjeti së bashku dhe mi përsëri në ditët e para, pa thënë dita e para apo dita e dytë tek ti muaj. Allah ushtrobleft aty u lëndëruar dhe lë sallonë manduar që tërë kat mund ç apo e bën për kët prezantim apo për kat pun Allah ta bën në peshorin e veprave të mira ditën e gjykimit. Amin. Të gjejë vepra që i gëzosh asaj ditën e gjykimit. Amin. Të gjithë. Dersa a don i them të gjithëve, Allahu më ndonuar që pasi që ti u a bënë për hajër, unë lëllu Allahu më ndonuar që të jetë mua i harrit për neve. Muaj që me vërtet do të gëzohemi kur takojmë përsëri në ditën e ditë gjykimit. Nga se kush i gëzohet këtij muajin këtë botë, i gëzohet takimit me të, të, Ande, e gzohemi, të mamës, kusë, në botën tjetër. Ande lëllu Allahu më ndonuar që të gëzohemi vazhdimisht, tamam si kur sahet na ka lembruaj dërguari sallallahu alayhi ve sellem se do të zgjohemi nat në bot nëse i zgjohemi edhe në kat bot e ne menjëherë vërtet i zgjohemi këtij muaji i zgjohemi këtij musafirit që na ka trokitur nder ngasë na ka sill të mira ndërsa praneve nuk mërazgë e tëra që ka sill është për neve ndërsa nganë merr atë mirën që i zgjohemi nesër kur a shohim ditën e ditë gjykimit sot emisioni do të jetë thosh për vlerat e këtij muaji veçanërisht në vlerat e cilësisë vërtet thamë na e bën vapën e Korikut na e kthen freski pranverore Pa pa të fillim për vlerat, më pëlqeu shpreha kur thuhet qësh fëmia dhe gëzon prindi, ndrisin shtëpiat dhe buçasin xhamiat. Kaqën ndoshta ky përshkrim i të parëve tan dhe kanë uruar njëri tjetrin. Meqenëse te urimi do të jetë përsëritur le shikozë, a kanë gëzuar, a kanë uruar dhe si ka qenë momentet e para e të parëve tan me këtë msofër? Padushim, për dyshë është musafer, për dresha vije me gëzime dhe përgzime atëre natyra e pritje se këti muaj është që musliman të orojnë këtë muaj në dërmet vete. Por urimi nuk është dhe nuk duhet tjetë i kufizuar në një shpreje të thjeshtë gojore, për hajrë, por duhet tjetë i mbushur me dërtejtë dë me bindje se është hajrë. Edhe vet i dërguar i sallallahu a.sallam kishtë të tradit, që ashabve të ti, shokve të ti, tu auron të këtë muaj në mënyrat të ndryshme. Andaj janë për cilë tort urimet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por ju më përmbaqen për hajër. Por pergazimi ka qenë i përmbledhur në pergazime që e sjell ky muaj. Andaj ka thën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në këtë muaj, në natët e para të këtij muaji, të sofodoshë yatin, prangosen shejtanet. A kjo është pergazim? A ka pergazim më i madh? A mund të urosh ndokujt më mirë ndonjë ditë se çemunt i thuash aty që është në betejë për hajtë të qofsad se për një muaj rreth armiku është i prangosur mund të bëhesh i lirë veprosh i lirë mund të arrish dhe të marrësh toka e toka ta shtirësh pushtetin tënd nga se armiku promend në është i prangosur andaj i përqësonte i dërguari sallallahu alaihi wasallam te ti dhe shoqërimi i radhë është otu rad, fatahu abwabul jinan hapën dyert e xhenetit. Dhe kjo kush e kupton e ka simbolikën e vet, ngasë kjo na simbolizon mëshirin e Mohamet Allahu xhallahu ala. Para më ndoë kur dikuti hapën dyert, i shtruhet tepiu dhe i thuhet urdhra, çka mbetet po si të vazhdon të vazhdon të hynë. Andaj pothuajse po na thuhet se mirë se vini në xhenet. Por duke pas parë Huseinin këtë but, do dëvonë edhe për pak çaste për të futur realisht. Por ardhi Ramazan është një hyrje në xhenet reale. Hyrja ramale është një hyrje në xhenet. Andaj i përgëzojmë kësaj, i gëzohemi këtij këtij musafiri. Gjithashtu i ka përgëzuar pejgamberi saollam duke i përgëzuar se është mua i faljes. Duke thënë se Allahu xhelleu ala çdo nat, çdo nat Allahu Imanuar, liran, gazjar, i mënduar liron gazjorë i xhenimit njerëz që kanë merituar dhe ërdashut i në zgjan Allahu i liron me emra mbi emra duke i renditur në e, listat e banorëve të xhenimit. A nuk ka prozime më të asë këtu për të prezantuar? Për natën tuaj, për shembull, a ka për të burgosur për shembull. Gzim më masë ti thuat, nesër kryetari i shtetit nga burgu i prietshëm do të bartë një amnesti të përhershme ndaj të burgosurve. A ka prozime më për këtë? Ka situatë të përhajle, gjithë këto i haran, për tër, të rendëshme thelbi i përhajit, kuptimi që e bëhet me ky përhaj. Andaj përhaja bësimtator lirimin nga xhenimi. Përhaj pranguese e armiqve për hyrje hapja e dyra të xhenedit, për hyrje falja, për hyrje xhira. Për hyrje të gjitha këto kanë përmbledh në përhajën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vërte është vërtet e çmendur sa ky udhëllim mes nësta të në tyret kuptuar të drejtë, çka kemi folur edhe pas erën e misionet tonë në rrugën e drejtë të Allahut, kuptoi drejtë të qëllimeve. Dhe ndoshta sot kjo është, më thënë, emisioni on vlerat e këtij muaji. E, kim, e nisim thënë e në përmëndur dy nga kryesat më të dashura në njën nga transmitimet e përmujnë e Ramazanit kryesat më thënë njën një një me leka që është më i miri dhe njën njën njërzit më të mirë të lasë më hanë tala që në kanë përmëndur pra ta që gjënë Ramazanin gjallë për ne dhe mund t'jitë kjo vlerë a parë që ta nisim e, beset në sosë më hoqëmë kjo rasë po aludhen në te vlojnë ndëru është një rast që hëgjalarët në vazhdimësi i kam përkujtuar me te muslimanët në filim të Ramazanit. Nga se kjo rast, në vetën e ti përmban edhe gëzim për gëzim si hareqë. Qua e që si ta duash nga shpreje që aludojnë në një gëzim dhe për gëzim. Për në në tjetër është edhe një loj, një loj kërsnimi. Por, kërsnim nuk esbe për gëzimin, por i ashtonë okay. fëqinë dhe do të shërojmë vonë pse, por duheta përmend di rastin. Është er asmtuar nga disa nga sahabët e pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam. Të cilët flasin për një rast interesant. Një ditë i treguari sallallahu alaihi wasallam duke u ngjitur shkallëve të mimberit ti, të tij, të fultorës së tij, përnga emonte fjalimin e Xhumes. Duke u ngjitur në këtë shkallë, pa tekaj, vrend tekaj disa gjëra uh, jo të zakonshme që i bënte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Andaj dukun gjithë në shkollën e parthë, amin. Un dal pak, pastaj vazhdoi. Un gjit në shkollën e dytë dhe tha amin. Un gjit në shkollën e tretë dhe tha amin. Nuk i kishin një orkët më herët nga ai ashabët e tij sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Andaj e pëtën jera ja, sallallahu. Çfarë ndryshoi? Pse në shkollën e parthë tha amin, në dytën amin, tetë amin. Në shkollën e parthë tha i drequar i se ose më shikoi këtë modështi u lëndëruar. Tha në shkollën e parthë më erdhi gjebrili. Dhe më tha Rëgma an famri adrak Ramadan u hem yughfar la. Këra gma an fsh mendoret in sprint arasonin ju arabish është problema ta përktheim bash ashtu në gjuhën shqipe nga sa shprehje që ata e kanë përdorur ka për çelimet caktuara. Andaj kod e zë shprehje për shkakun që janë teknika shqipëmisë në arabesh nga se është një lloj përdorimi i veçantë për neve, po u përkthyë i zbet kuptimi. Ama po them kështu kushtimisht. ë uh, U postroft ë çoft i dështuar nuk do të kur sukses kur këtë njerë. Mos boft har kur. Mos boft har kur. Gjithmonë do të jetë i humbur. Do të spretë tek sa natyrë. Kusësh këtij. Dibril i pa po vlet. Për sa Muhamedi zon pan djan. Dibril i pa po vlet çoft me këtë njerë, gjithë ato që i cekën. Ai njerëzit e arrin Ramazanin, e arrin Ramazanin. Po nuk arin të falen më qoftë. Tha i dërgoa dhe thash amin. Kë amin çkaort o Allah përgjigj. Allahumme stecib për amin. Para mendoj kriesa Gjibrili kush është? Gjibrili në kriesë është i veçantë nga numri pa kufishëm i krizave që janë në qi. I vetmi ka privilegje që nuk e ka asnjë kriecë tjetër. Kur Allahu Jellal wal Ala don të shpallë në një shpallje ja që do ndodh në tokë apo ndodhun në kozmos për secil çill nga madhështia dhe madhrimi i Allahut Azh-Zhal. Të gjitha melaçet që janë qiell, bien në sejdë. Mbetet i ngritur ka guzim, gjasallaja për këtë leh, që t'ndajë kët urdhër vetëm Jibrilit. Kur ndjen kët urdhër, pastaj kalon nga turmat e melaçeve dhe pyetin çfar tha Zoti? Ai i lemëra kët azoti, kët lemërezë Zoti, kët e kërkoj Zoti kështu që poziçionoj biblin ky vie special nga ana e Allahu xhelalu aleme ras në këtë muaj dhe takohet me kriesën e tëm më të dashur me të dorë të Allahu xhelalu aleme gjithashtu edhe Muhamedeson flet me Allahun në kohën kur nuk guxon të letas kush Allahu xhelalu aleme në qiellam as kush nuk guxon të jetë as kush nuk guxon të flet Nuhi, As Ibrahim, As Musa, As Isa, As Idrize, As Salihu, As Lut as kush as kush nga pejgambert e Allahut më thonë për ti nuk guxon të flas that mohammedun analah uniam për këtë dhatur që ti ftes Allahut kët ditë that e vendosi kokën tek arsi Allahu xhallahu ala dhe kërkoi tek, tek Allah ato që kërkoi e kimi cik edhe tek mëson dhe kaluara tash përndo këto dy kryza me kët pozitë tek Allahu xhallahu janë bashkuar dhe po diskutojnë po po dertojnë apo një galë një dërt të caktuar që nuk ka të bëjë me ta apo ka të bëjë me neve ne po thon xhibrili kështoj ndot njëri Athu valla Jibrili, çfarë bartës i shpallës? E shpallja është sinonim i mëshirës. Allahu kur dërgon shpallje, nënkupton mm. se vjen o dënimi. Kur mungon shpallja atë vjen dënimi. Do shpallji Allahu xhën lavala, a është sinonimi i mëshirës? Barti i së mëshirës është Jibrili. A ka mundsi ky bartë i së mëshirës të jetë të jetë Krishti që mallkon, që fyun? Mm. Jo vallai Kur. A pse këtë e ben, me me të pse kësora kët po e bën? Ja se kimë të bëjmë me vetëmitë të një çka shumë të madha atëherë. Që duhet të vëdësohemi ngadalë po, ngadalë. Ka vlerë të madhe. Sikur që në një në kësaj bote lëndë nervore, nini ri shum i urt. Nuk e ngrit zërin, nuk bërtet nuk shqetësohet. Në momentin saqtuel që më jë do të kibërtit. Themi kët dikush më të vërtet e paskë nervikosur shumë, nga se ky nuk vlet kështu. Kimë të bëjmë ndëgjane më të shumë specifike, me një rast të jashtëzakonshëm, po por nuk e sflet kështu. Ater kë është dhe me Gjebrilin. Gjebrili kush nuk flet, nuk ka këtu fjalën e tijna. Mm. Aterë shikoj se ka diçka. Gjithashtu ndonë tjetër, të Allahu zot, "Wa ma arsalnake illa rahma." Ne tekimi i dërguar ti mshirë, e ky mshirë po amin. Mm. O zot, përgjigjuni mm. atë po për flet Gjebrili. Kjo është më vërtet shumë shumë për ne që të naq mendojmë. Si ka mësiku të thuat? Kjo ka mësiku të kuptohet vetëm në mesjetat. Ater më vërtet mua e Ramazan qenë ka një rast të sat, jo, jo ideal, mm. po te ideal, përtu falur më kate tona. Dhe me dëvërtit, vetëm një shumë, shumë, shumë i pa interesuar, mund bëti të pa falur. Aji që nuk është interesuar, me, me, me dhunë nuk mund të falur në gjënat. Me dhunë nuk mund afutim sëm, um të afutim gjënat. Ka thonë pejga me lësëm, kullu unë me t'jë dhullu në lëgjën në illa më në edhe. Të gjithë ata që kam besuar mu, do të vinjë në xhenat. Po kush refuzon? Paska njeri që refuzojnë. Nuk don, ne me dhun nuk nuk nuk të futim në xhenat. Andaj ka një njeri që refuzojnë të falen mëkatet? Ramaza. Nuk dëshiron. Gja sunuk punojmë për kët falë. Ne vlera më e vogël këtij muaji është se falen këtë muaj është i lir. Është i lir, është fal. Falja është falas. Pa vetëm duhet të futesh në dyqan dhe ta kërkosh. A zëto. Kjo është forca. Forca më e madhe kësaj vlera. Po, patë dishin. Jemi këtu njerëzit, fal dy dy kryesat më të dashur të Zotit, anjëzu Ibrahim, le profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por nikosi Ramazani ka diçka specifike shumë të veçantë që ka një vlerë më të madhe me librat e shenjtë, pra një lidhje me revelatën hyjnore. Hyjnore dhe njerëzore ka shumë lidhje të fortë me këtë muaj, që nai vlerë më të madhe atë. Ky muaj do të thot në kalendarin e njerëzimit shënon pajtimin me tokën e qjellës vazhdimisht. Qjellën e aludoj do të thotë të mbijetë, lart mbi në ardhmërin e Allahu xhallahu ala mbi arshin e tij. Do të thonë njerëzit në tokë. Dhe përgjat vitit njerëzit me veprat e tyre i kanë acaruar në vazhdimi në vazhdimsi raport me Allah xhallahu ala. Dhe ky acarim ka provokuar në vazhdimsi hidhrimin e Allah xhallahu ala. Dhe ky hidhrim ka derdhë mbi ta dënime të ndryshme. Apo sër ka or kimoj Po, Sërë ka arë këmë muaj, ka shënuar përmërsim të raporteve. Dhe kjo përmërsim e raporteve ka nënkuptuar jetën të tokë. Ka nënkuptuar mshiren, ka nënkuptuar funizimin nga në Allahut aso qëllë. Prandaj, në që në që në gjithë muaj e ka nga një, nga një datë të sektuar historike, në historin e njerëzimet, Ramazani gjithë monë ka qenë muaj i pajtimet. Mes Allahut dhe kresave. Kjo jo me iniciativin e kresave, jo pse... Kresat e kanë dorë nga muajt e tjerë, e ka e këtë muaj do të pajtojmë Allah. Jo. Por Allah e ka dorë këtë muaj të pajtohet me Kresat. Pra nuk ankresat apo nuk pranon. Dashna apo nuk dashën, ai don të pajtohet. Si kë këtë mesika të mëdha, i gjithë fuqishëm, i padajshëm për neva, sot unë në këtë muaj dua të uarti dorën juve të pajtohet me ju. A ku guxim dikush të refuzon këtë dorë? Nga ai Kur'ani, Teurati, Zeburi, Injili, të gjitha librat e mëhershëm kanë zbitë në muaj në Ramazan. Në kësuna ka përmend, i dërguar i saserem, duke përmendur edhe ditët, kur ka zbritë të vrati, nësënën ditë, e gjëburi, e ingjili, dherësë ka artë e Korani, dhe Korani ka folë për vetë në ti, gjitha ështët, inna enzelnahu fi lejletë il-qadr. Ne kemi zbritë, këtë, në natën e kadrit. Natë e kadrit, kur është? Në muaj në Ramazan. Allah u thëtë, shahër muaj Ramazan është një muaj në të cilin ka zbritur Korani. Korani qka është mshirë, pajtim, udhëzim, shpëtim, orientim, në ersirët e ndryshme të natës, ndryqim, për të naruat nga rëzicet. Në qëse Korani është etërkjo që e cika, atër Ramazani është gjithashtu etërkjo që e cika. A kujtëm në kështë Ramazanit, kjo vler e madhe, Nuk, nuk është huqër asë një herë kjo, kjo tradit. Të zbret të vratë të përshamë një mujë e po mirë. Kurani e ka vlerë në vetë, e, të, Ramazani e ka vlerë në vetë nga se ka që më të korentë. Jo, po ka qenë tradit hynore që gjithmonë, kur Allahu ka vendosur të pajtojnë me banorët e tokës, të ashtrinë dorën dorë dorë e mshires, dorën e pajtimit, dorën e faljes, e përsa ta kanë qenë mizoret nësë Allahu i drejtë, Apse ata kanë këçbër se desallahu ka qenë mirbërës. Edhe pse kështu kanë dhënë gjithmonë këtë muaj, Allah e ka bërë kët. Ne çojmë Sallallahu Jelleu ala me mushrikët e Mekës, që kanë adhuru idhuj, e kanë luftu pejgamberin Sallallahu alayhi dhe sallam. E kanë bërë për shumë dyta, kanë përzietur për këtë muaj që të pajtohet me ta për Mes Koranit. Apo e çfarë mëna për ne që sikimi ato mushrikëve? Jemi të tjerë po a nuk është kë një shans e madh për të pajtuar? A nuk është kë në vlerë e madhe që duhet ta kemi parasysh dhet vërtetisojmë në kodrë të për të këtë kohë të çmërave për ta shfryzuar kët begati të madhe që Allahu xhallahu olei ka dhënë në vardimsi në këtë muaj të begatimit dhe mersive të shumtë. Është vërtetë, prandaj themi muaj pajtimit, muaj faljes. Por aito që shohim ndryshe këtë muaj dhe do ta shohim ne si besimtarë ndryshe, është se gjërat në këtë muaj do të shifen nën hijen e xhenetit. Kur u ka dhrit Allahu, kemi thënë, ruka dhrit xhenetit. Pikërisht në, në këtë uh -huh. muaj shifen nën hijen e xhenetit, më ndryshe se si muajt e tjerë ndoshta për shkangjunafeve në Bamberg dhe këtu është shansi për të ardhur më afër. Si shohim në njëhetën e netit. Mund ta shohim kënd nga disa kënde. Kënd i parë ajo që tsec kanë fillim se hapen dytë e gjenitetit. Para më ndodhoi nderuar në qofë se shtëpia e bardhë që është në Washington. Apo i hap dytë për vizitor. Ajo është shumë e ruetur apo konvroja nuk mund të fut aty çdo kush. Nga larkësia, një nga largësia fotografon një ditë të zezë. Apo që sipërdhoni jashtë ka fund. Ëndërtuar nga dora në se, hapën e njeriu. Ne çuhetse hapën dyert e shtëpisë së Bard. Dhe u thuat njerëzve, për orën 9:00, ditë 0:15, pasdite, janë të hapur a dyert. Mund të futet kush doon për ta vizituar kështpinë. Si do tjetë njërzve, tjune, gzimi tjune, tjune? të jetë grumbullimi i njerëzve, nxitimi i tyne, gëzimi i tyne, përballimi i tyne, shumë i mirë. Kemi shpresën të shohim çfarë ka shtëpinë e Bard qase pas orës trembylle. Edhe pse nuk do bënur të jem banor tas shtëpi e kurr, do të futen ta vizitojnë, dhe do të dalën. Edhe pse do të jetë shumë e kufizuar, edhe pse është njerëzore, megjithatë, njerëzit do të vjen që ta vizitojnë. Çfarë të më në punë shtëpi që do të bëhet vetëm në mi jot inshallah të mesar. Do të gëzosh pasuri të mëdha, do të gëzosh lumturi të pakufishme, do të gëzosh pushtet dhe pasuri të pakontestueshme. Kjo etyra e përhershme dhe kjo etyra e jotja. Andaj allo po këtu nuk mund vendoset tash, qase është në gjellat, përderisa jën këtu bot, nuk mund të shkosh atje. Mi po është një muaj kur përkohësisht i hapë dyert, që ti të futesh në shtëpinë të tënde, ta shohësh ku do të rresh, si do të qëndrosh. Dhe kjo hapje ka këtë simbolikollë. Po hapet dyra shtëpisë tënde. Është shtëpi e im, inshallah, shtëpi është atij të sikuesëve tan, inshallah që bashkojnë pëhapët dera e kësa ështëpia, më dhe dyat e kësa ështëpia, pëhapëm, janë të hapora, në këtë muaj, dhe në qofë se ne, për gjatë këti muaj, jetëm në njën e përjetimit të knacisë, sa ështëpia, nuk do të hetojmë në cilin muaj jemë, nuk do të dhëdim ku jemë, si kurse, miku këtërnë me miku, nuk e ka pa po kohë të gjatë, dhe janë futur në ështëpia u bisedoën, po diskutoën, po kujtoën kujtimet e ardhme e të kaluara së këtyre rradhë, dikurën subhanallahu. Pas ka shkuar 10 orë nuk e kuhetu. Ka ka qenë të liruar nga presioni i kohës, i vëndit i natës dhe i ditës. Çfarë ka përkat të liruar nga kjo? Kush? Malëngjimi i mikut. Andaj miku është gjeneti. Miku po ofrohet tek ti, po hapën dyrtë. Jeto në kënaçin e atij përjetimi. Jeto në kënaçin e asaj shëtitje të bukur që du të bësh në mëngjesin e jyres në gjenet. Apo, e, jeton në nëknacin e shieve të këndshme, të ushtimive të para, që do të shiash me jere përfute po në gjenet. Shkon uria olanderuar, shkon etja, shkon koriku, shkon vapa. Kasë nuk jeti më i prezentuar dilim, nuk jeton që er dilim, të duke që është natë, kasë jemi miku në tëndë, jemi, jemi të dashri në tëndë, a në kjo është këndi që du të kuptojmë. Po çelët dera së shtëpijë që ti po lutesh për te të thfutur atje. Dalloh po tot, ç'është saktë, mundi do të paguhet ja që po çelët dera. Shikoj kjo ku do të shkosh? Vetësh pun kuaj, vdekja do të ndodhë nga kjo. Në kjo hapje e kësaj dëshmëtor është me vërtetë për kushmë. Ëmër kushmë. Kjo është e parë. E dyta që duhet ta kuptojmë është se dytë e gjenet pse hapën Ramazan? Sen e ka pa domui tjetër. <të> qëse duart e xhenicit hapur në muajin Ramazan, ngjëse në muajin Ramazan kërkohet nga ne të bëjmë një sakrificë të shtuar, gaje që kërkohet nga ne të bëjmë muaj të kaluar ose muaj që vjen pas Ramazanit. Nuk ka muaj gjatë vitit që kërkohet nga ne të braktisim hallallin përveçën kët muaj. Apo pa. vetëm kët muaj kërkohet të braktisim hallallin. As në muajt e tjerë, a ku muajin ndëmuaj të kur është gjithjes haram e piju? Ja ska. U jeta lall. E pse pro kjo simbolik Allahu po na thot, or optemi. Në xhenet për tu fut, duhet nganjhere të praktikosh nidhe hallallën. E çfaru mërmënia për haramin? Ka duhet gjithmonë të praktikosh njatë. Andaj nuk paramendohet hyrja në xhenet e haramin gjoj. Ja nuk mund. Pa kjo simbolika. Hapën dyert, ndërsa ti do kë luftuar. A kuptove? së duhet të munduar, duhet përpjekur. Por të jetuarit në ëndrra, e kam zemrën e pastër. Allahin na falë komshirë të mëdha. Do të bëhet mirë se ka edhe më keq. Shpëtet ndër me të njerëzve. Po. I themi se dera e xhenedit kur hapet në Ramazan për gënjehë shkron kuptimet e tilla. Aoha për Ramazan a bëhet për shkak të atyre që agjërojnë, a për shkak të atyre që nuk agjërojnë? për çka këto dy të çe agjërojnë andaj ko lidhje të ngushtë sakrifica ime, tharrja e buzëve të mia në Ramazan, zbrozja e barkut, lodha ime, angazhimi im kanë lidhje të ngushtë me hapjen e dyerve, qase kjo është një një dëshmi praktike se nuk shkohet tek ato dyert për vetë kështu. Duke u lodhur, madje nganjëherë duke praktikuar edhe halalën, e çfarë të mëmenë për mosliman çjenis me haram? mekamat e alkool, e me gënjeshtme, e me mashtrime, ku jeni s këto? Ku jeni s? Nuk mund të arrisni në xhenet nga ky der, nga se agjerusi duhet të lodhet për shkon në xhenet. E çfarë të merren për tjetrin? Kjo është simbolika, do të thot, që mund ta ndëlidhim dhe kuptojmë në njënë asaj që përmendim çhapën dyrtë e xhenetit. E vërtetë thotë se ndoshem thon kjo në e fortë më tepër kur themi hapën dyrtë e xhenetit dhe mbyllen të xhenemit. Po a, ndoshta ajo vlapë më e, e korrikut e gushtit që fatikisht ka bër disa njerëz në një roxh dhe kjo është fatikishtem, thotë ndoshta se nisi fare këtë muaj, sepse kemi vështirë. Por nënhiën e këtyre, hapën dy të xhenetit dhe, dhe mbyllen xhenemit, ka forcë pasoni. Për tjetër. Për tjetër, dhe kjo gjithashtu lë nderuar jap të kupton se Allahu nuk dën të na ngarkon më xhirim. Allahu dën të na falë çka. Paramendoj përshambu dera gen image for us sa njerëz duhet të grumbullohen ta mbyllin nuk mund ta mbyllas një paramendek vetëm në jehenem do të ketë njerëz të lidhur të prangosur në burg kriminale eran lidhur edhe në burg lidhen allah celle ole na parmëse do të ketë kriminalë në jehenem të lidhur mirëpo kjo kjo prangë e tyre, nuk është si kjo prangë a këse i bote. Ka një gjacit pasachme, ka një madhësit pasachme, ka një peshtë pasachme, si kjo sehë përmene allo gjallonës unë haka. Këdhuhu fe gulluhu, kapne, dhe lidhne. Thume gjahime, sëlluhu, pastaj, digjeni, digjeni në gjhenem. Thume fisil, siletin, dhe rruha se bëhune dhiran, fës luku, pastaj në pranga, se bëhune dhiran, 70 bryla, dhira 70, për në, thot, kjo është vësë përta kuptu në një, nga se Allahu alim fe madhës jekre, mm -hmm. 35 metra, të gjata prangat, fës luku, lë dhe thot, lidheni, lë nërë, Më një Abbas i thotë, një halk e kësaj këtyre prangave, një halk vetë, halk, po të bije në tokë, parëmenda e teshë, në tokë po të bije, të gjithë njerë dhe të bëheshin bashkë, nuk do të kështë mund të televizit nga vendi. Kjo është një halk e prangave të një banurin gjenëm. Qëtë të mene për dy jërtë. Allah po të thotë, shikojmë shirën ti me vërë bëhem. Ti vetëm pak mbetesh i uritur, pak, unë e mbyll derën e xhenëmit për këtë fund. Andaj me pak shkohet në xhenet. Nuk duhet shon. Wallahi, po të ishte e kërkuar nga ne, në kok të rim, deri ços dedesëm për të mbyllur dera xhenëmet, do të paguaj. Ne kemë kuptuar se Allahu obligimin që ka kërkuar janë simbolike për të dëshmuar vetëm se ne me vërtet dënamë të shkojmë në xhenet. Për të dëlluar nga ata që nuk kanë fort interesuar, vetëm kaç. Dhe so, kjo që ne e bëjmë absolutisht nuk është qmemi gjenetit. E asë nuk është në mburoj i rale e gjenemit. Por Allahu i manuar, me mshirën e ti e bën kështu. Ane shikati, nuk, nuk rën, e, duat e rën i, i, i, i, i uritur gjaditet vetëm. Nuk pen, uj, lërgoshnë nga do që e prilë e gjenimin, që në kështë janë mërënajnë dhe dhintime, a do që djetatë i kam përmënë. Ka që lërgoshnë. Shikati, dhe në ty mbledhet një fuqia që m Të gjithë njerëzit po të bashkohen, nuk mund të akumulojnë energji të as natyrës, çka akumulohet tek te me rast ngjerrimit. Me fjalë argumente, gaztimi katajrim imbul dur të ngjerrimit. Nëse ne themi ne pa me argument se njerëzit të gjithë po të mblidhen, një hallt këtë zinxhirit që lidhet me të njëri nuk mund të lëvizë. Shikota dallimin mes me dyshë të tjetrës. Kjo fuçi është e madhe sa do na jap ne. Është vërtet. Kjo fuçi është aq shumë madhe. Nuk mund të të mblidësh ndryshe. Pardai, për katër sivja, mbyllja e dyrës xhenimit është simbolik e radhës që i shtohet ose që zëkamë, që ti tip një fuqi marramance. Një fuçitë nuk mund mbi atë asnjë rast tek ti. Para se dukë që chim aqjerosh. E, e, e vërtetë, kjo është një nga dëshmiat që ne dëgjojmë për ditë nga pacientët, ne thonë nuk e ndiem fare këtë muaj, është shumë i lehtë, shumë i thjeshtë, kjo është e forca që ne duam në këtë muaj. Mirat për vazhdon për të të tëra vazhdon në pjesën e dytë. Të emisioni për vlerat e këtij muaji të Ermazanit. Të nderuar mesafirë, me këto pak vlera që ne përmendëm dhe ka shumë të tjerë të përmendim, e bëjmë thën vapkan e gushtit një freski pranverore. Kthehemi përsëri në pjesën e dytë të emisionit. Të nderuar miq, kthehemi përsëri në misionin ton Rruga drejt Allahut. Na tema ne thotme vlerat e mysafirit të nderuar që ne ka ardhur. Oço ktheu përsëri në bisedon ton, ishim ke pjesa që pam punën nën hijen e xhenetit. Kalojm pak këto momente të vështira, dhe themi për herë që në kohë të vështira kemi nevojë për miq. Siç a shpreha, më than kohë vështirë një mik i ngushtë i mirësh, po të dekë, sadekësh më sa dika, ardhur. Cili ka këty miku të ngushtëve se na duhet në kohë të vështira me Ramazanin? Fëllemesh duhet që të kuptojmë se kur jemi në fështirë. Nëso njerët, këndonës jam fështirë, për shambullë, nësot shumë tishtë. I themi se njeriu kallonë në këtë botë nësot vështira. Mirë po. Aja më e vështira për njeriun është aja që të ndodhë dhejtë në gjykimit. Për nëndodhën dhe ruar, kur djeli afrot të koka njerësve dhe i kaplën dirës e njerëzit diri të këmë të tyre, diri të gjysë me trupë të tyre. Janë të kapluar dhe dirës. Në në tjetër, gjëhnimi pëvërshëm, dëshën të, të gëllëtit njerëz, me lojket e mojnë, me frej, që mos dëvërshëm, njerëzit duke i kundirin nga tjetëri. Të ja u me je firru lëmer u min e kji. Atë ditë njerëju i nga vlojti vë unë mihi vë ebi. Parë mëndojë, sa është vërshërsia e madhe, kur unë, te, aj, aja, ata, ata të gjithë, ikin nga nënë dhe baba. Nuk ke nga të lashe e madhe, nuk do të kesh mundësi të mirësht me babën tënë, me nënën tënë, me vlaun tënë. O sahibë të hi vë bëni, a ike dhe nga gruja, nga fëmija, kam të lashe të mija, sa duhet e të lashe e njeriut e madhe, goleti. Sot duti ti so, ke vështirësi e madhe që njeriu të braktis gjithta dhe mos shikon askën pas vetes së tij. Sot. Po duti ti ke shumë më të diçka e papriturshme këtë botë. Diçka diçka që nuk e dimë na tas shqarojmë këtë botë si sot kë. Nandet er shem gjerim do kundezër. Sheni peshore para vete që kush po kalon te mund të jetë një një llogaritje e vështirë so të shartë të gëzuar në xhenet. Kjo a nuk ka kë vlerësi? A duhet të një mikë që të ka përkraho dhe të thotë, mësë ke friko mikë, nga se mundë ke pranë. Sa e pagunë këtë mikë? Sa e pagunë këtë mikë? Nuk, nuk, nuk, nuk mund të pagunë, me parë, me asë zë. Pra ndaj, duhet të aprietojmë, fillimisht, këtë vështërsi, për të kuptuar nevojnë e këti miku. Dhe miku nuk mund të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Qase ti nuk mund të bësh miki bavës, tash para mund kush mund të bëj nik, nuk mundesh. Qase verësia, sot di tëosh të vijë kush, të vijë Ramazani. Nuk e ke pritur, ka harruar, ka shkuar, janë tërë natëra ai ta ka për krah. Sot miku im unë jam me ty. Mos ke frik. Ma ka ruajtur, i kujdesur për mua edhe kur ka qenë vonë. Nuk ta kam harruar atë mirë. Nuk ta kam harruar Sofrën që më kështruar. Nuk të kam arruar më këpritën që më këpritën bukur. Jo, nuk të kam arruar bujarin. Nuk të kam arruar. Nuk të kam arruar sakrifisën gjatë ditës që e bërë. Për mua. Andaj, më kemi kësat. Vjen një ku tjetër. Apo, I Ramazan të një, hëtë edhonja më i kujtë. I dyjtë. Jemë Korani. Gjatë natës, të kam penguar nga gjumë. Gjatë Kora cektora, të sektuarat të kampenguar nga shëqëria, nga shikimi në rejtë televizionit të kampenguar, këse keqini prokopuar në mua, sënë kemikë, sënë nuk të lëshajt dëtë. Nuk të lëshajt dëtë pa të vendosën në vendin e sigurët. Atërë bashkohet agjerimi dhe bashkohet Korani bashkë dhe i dretojnë lauta zogjelë. Nuk e ndërmjecuar për këtë njëri. Andaj Ramazani thëtë, o oh Allah, unë e kam penguar gjatë ditës nga pia dhe ushqimi, më pranoha Allah ndërmetsuaz për të eshpëtaje. Korani thëtë, o oh Allah, unë e kam penguar nga gjuminatën, ka qeni angazhuar me mua që të lezan, o azot më pranoha ndërmetsuaz për të. Allah unë pranoha ndërmetsuaz për të. Allah unë pranoha ndërmetsuaz për të. Dhe Korani dhe agjerimi e kapin nga kjo situat e të mershme, e frikshme, plët raz dhe e bartën e bregun e sigurisë në gjendet. Pra ndaj, kërë një këtë. Andaj, a për e presëm Ramazanin si nik, me mazëngjim, vëllohin e ka marë moldi për te. Mëtë i se kemi pa, po e ditëm vlerat, po e ditëm këti, këti, këti Ramazani, sa nga duhet në uthimin të në të këllogjën levala, po të dilnim muhe për para, shikojmë si kurse, shikojmë ata të mallëngyrit përmes tyve. Anuk e ke parë si e pritet miku miku në Breg të Detit çdo ditë del. Shikon me teleskopin e tij. Apo vjen apo vije. Apo shfaqet tania. Ku është? Kështu e pritet Muhamedit nëse në Medinë. Hypon në trungjet e pallmave në ndërtetë të larta, ta prit nga Saidanin me mallë po e pritnin. Andaj apo e apresëm ne këto. A kimi pritet se tash më ka ardhur apo i gëzoim atij këto. Vallai nuk kem mik më të mirë se Ramazani. Sa një është fatkeqësisht e braktisë Ramazanin për shkak të kësaj çështjeje. Ma ka shaqjërua po ta shketi sot po prinshin, duhet të shkojmë të tan piknik, familja, duhet të shkojmë pushim me ta. Mo, no, këtë kanë më të praktisë. Kta shoku që me ta po shkon në pushim. Kjo familje që me ta po shkon diku ose po qëndron shtëpinë të ndënte, por për shkak të këtyre po e prish shërimen. Për shkak të ndërmet me ta po e prish shërimen. Të gjithë ta kanë më të praktisë i vetëmi që mund të logaritës në përkrahin e ti, me lejnë Allah të është kja Ramazan. Andaj, mitësau me të, pajtau me të, bëhu mik me të, me lejnë Allah të bëhet me këditën, kur më të vërtet, nuk mund të bëhet me këpër t'ju asë kush, pas atyre që Allah hu ka dhe lehe. E vërtet, orte, kjo e vërtet këptimin, e vërtet asë që thamë, filin fare, më së firin dërruar, vërtet. Një kem njerë. Të regohem hoqë që është i rëndësishëm në ditër në vështërisis dhe në përmonë në ditër në gjukimit. Hallët e kse botë janë shtuar, dertët është do ditë më tepër. Së të mos në ditët që jetojmë dhe këmuaj që në ka mblitur, muslimantë kë jetur më shumë hallët se në shtë vitet e tjera. A ka shanse, një sebebë me i fort këmuaj që të nëlirojnë në të hallët dhe dertë, në këtë botë. Po si kur si vëndiru, njëri kur ko halle, kur ko derti, ko probleme, mundohet që të përdo rrugë të ndryshme, të mërë parasysh, mjetjet të ndryshme, shkaqët të ndryshme, për ta evituar rezikun e mundë që më për të larguar, probleme të caktuar e kështë mëra. Dhe ne, kur të përcaktuim strategjin e rezistences, në vijen e rezik, ta është duhet të rezistohim, ne vendosim ushtrinë, endajmë, ti do gjuash nga kjo pozicion, ti nga kjo pozicion të këto, për të rrezitur. U ushtorçi e përdorim ne apo janë që i përdorim ne kimi shumë ushtor. Por fatkeqësisht nuk i mobilizojmë të gjithë në këtë rrezinë. Ata që i kemi braktisur janë shumë më të përshtatshëm se ata që i kemi përdorur. Apo poniern për nuk e dinim vlerën e aleteve ushtaro që i kanë. Andaj përdorin për shembull aspekti material. Përdorin njoftësinë me njerëz, përdorin fuqinë e tyre, unë jam i fort. Port. Një ushtarë nuk vendosët në hendikë, nuk, nuk vendosët atje, në istikamën e parë nuk vendosët, jo, po duhet vendosët në radhë të parë lidhën me lana dhe zë gjelë. Kjo është një ushtarë që nuk më poshet kur, nuk të raton kur, nuk dezerton kur, kur, në qësë e përdorës e duhet. Dhe aktivizimi më i mirë i këti ushtarë i bënë këtë muaj. Mm -hmm. nga se Allahu gjellewala në e kallin në dispozicion pa kufi. Gjithar astë e kej këtë ushtarë, lidin më Allahun. Lutin. Këtë ushtarë që t'lidhë më Allahun gjellewala e kej në dispozicion gjithë mund. Por asë njëherë nuk e kej si kur që e kej në në në vazan. Andaj, përdojre. Lutja është sebep e fort. Lutja është sebep. Nga sebep më të forta. Nga ushtarët më të denj në këtë rezistenc për boll probleme të lashave e kështu me radhë me gjendën e kuria xhenumsh. Nëse thotë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam li saimi da'watun la turad. Agjruesi e ka një lutje që nuk i kthehet. Nuk i kthehet me garancë. Dikush atë vetëm një, jo kë një është me garancë. Por edhe për tjerat Allahu ka thënë në kuadër të ajeteve të agjrimit në surën Baqara Muati e ku e ka bërë ligj majërimin e ka futur dhurat kët. O idha sa'alaka ibadi anni fa anni qareeb ujibu da'wata daa'i idan fali stajibu li walyamnu bi la'allahum yirshudun. Allahu thot kur te pyyes ndropte mi per mua un jamafur i per djigje me thires edhe qi me thir i per djigje lu'tus ati qi me lut fali stajibu li Lëtë në përgjigjën dhe ata mua ma gjerim. I përgjigjimu në atyre lutje. Në këtu kemi shkëmbim përgjigjës. Allahu ka kërkuan nga ne që t'i përgjigjimin e ma gjerim dhe në garantonë sa e të të nga përgjigjit me përmbush në kërkeset në një ujë që i kemi në gjaditës. Ne, a nuk është kjo një marrëshe ideale? Para në të bërë një mua e caktuar, sezon vjetore, po, dhe ti të, të bësh kontrot me n Botnor, apo është shumë i thjeshtë, na port mallon, po ta sidom sa për ta kuptuar. Daj i thot, "Ti kët muaj, ti kët muaj. Ji gajë, ti fat kërkoj një petje." Apo, dhe un tek ka kërkesë dhe un ti për të dije. Përshëmbuk. Ai kërkon pretje sot. Përshëmbuk sot kërkesa ime është që ti të shkosh deri në këndvën të alemësh këtë njerë, po në hall, po në kërkesimin. Po, un e po shkoj kërkesë të slot mund të ndërrosh shtëpinë të ndërrosh shtëpinë kjo panë ditë ditën e dytë kërkoj valla kët edhe ul kërkoj kët a kë llogari të hiesh në në në marrëveshje me këtëri po se jo ola. sa njëri o të të të mund nga, kërkosh, në në ruar, të kërkesë ta njeriu të madh shumë e konfuzuar dosa kërkesat e tuaja mund të jenë shumë më ajët garanton çka të kërkoj mund të jap ndërsa valla i dërua këtë kollaj kimi mund rishë kërkesa llo normal e të konfuzuar aj të tregon qëfar kërkan, mos ke frikë, që dhëtë vjet i qka që nuk mund ndërso të apërbalash, dërso të të të të të të të të të të të bëjam, në rapor me muje këtë palimet, apo nga ona ime është e sëruar dhe e ku fizuar, agjerimi, nga ona jute, të garantaj e palimet, nuk mund të më sfidojsh me, kër, me kërket të duhet, kërkës qëfar të duash? A nuk është një mërën që duhet në shkuar më njerë? Po, zot, kër dhere du në përfëndojë punat. Më mërtet. Atë e lukja se bebe forë për halët dherë që kemi. Por, i vetëm kaqë, që do lëvizë e rëmazan e ka plonë më shira, thëmë, zotit. Qdo minut, qdo sekundë. Së mund arimë në që qdo minut, qdo sekundë, këtyre ditëve të këti muaj, në kapi më shira e zotit? Allahu gjellë ola nga tharë nga më shira e modën në rëmazan, që e dherë, në mundësën që gjdo lëviz të jetë në prejkje me shpërblim, të jetë në prejkje me mirësime, begatit e shumëta që jenë përblirën në këtë muaj. Ma dje si kështë e ka në hadith. Le këllufu femjës saim atjevo inda Allah minri helmesk. Në nëpërlën për në mazën vetëm, e pragjerimin. Kjo kuptuot se e në adhurime, njeri shpresan shpërlimin. Vëndërua, thotë pegamberis o sënëm, i reagojes, nga uria që shkaktohet, të kallohë bëtë më edashur, se sa era më e mirë ndë një parfumë që e keni ndë gjuhën në një herë, që e keni ndirën në një herë. Andaj, kërë edhe era, kërë gjuhën i agjirusit bëtë i badat, që të agjirusit bëndë të pëshën pak, apo që t'ja lehëcën vështë të agjirimin, se vopë, agjiron se vopë, shkelë vop, vop, të se vopë, shkërën e se vopë, në gjithë thonë, ku dhe që Gjatë natës të ravit se vao. Lezim kuronis se vao. Sufuri se vao. Fjetja për të forcuar, për të trajruar nezer se vao. Në këtë katërdhjetë cil ndrihesh për limë, jeni të mira. Paqë kjo është vlerë e madhe këtë muaj, që vëllaj kush e kupton kështu, kush e ndjen kështu. Nuk ka çare, patjetër do të ketë raporte miqësore me këtë muaj. Do të keni dashuritë posaçme për këtë muaj. Do të sa do në këtë muaj vëlla. Do të gëzohet ti muaj. Ma ndihë si kur që bëllin të parën, dhe ta lutë Allahun me muaj të tërë, o Allah për të lutë na. Mosë ma mërë jetën për Ramazan, me japë jetë Allahun me bëllin në Ramazan. O Allah në mundë dhëtë të arimë Ramazanin. Në mundë dhëtë arimë Ramazan. Kjo kjo, kjo është, nuk mundë, nuk mu mundë dhësën përbillet e ti, këtë, këtë, këtë, këtë, vëllahi, thëmë vëllaj ndër uarë. Bëllet e realit e këti muaj, do t'i ku dhe të përfasurështë, sa so dhe të pagunë Allahu për këtë agjerim. Gëse Allahu këllonë, e sa umuli, o enë e gjizibihi, agjerimi është për mua, unë është për lepërte, e vepër tira për kënd janë, e, eh. jemë për Allah, unë azaw gjelë, e pëse këtu këllonë, kjo është për mua, nëse kjo këllonë status special, nuk mund të hargjosh agjerimin me asë një vepër, Nuk mund të paramendosh sot jo, është problem, nuk mund të paramendosh. Unë tash të tashmë nda. Në qoftë se ajërai ti ke 10 milionë pallate. Ti ke 100 milionë hektar tokë. Do të ke miliardë milionë para. Allahu thotë mos ulet rubim. S'mund të. E nuk mund ta arris. Vetëm këtu, vetëm këtu po ti do r'o Zotin mjafto vetë kë. Në qoftë se palinit ajërim, ndikosh merr 1 miliard euro. A do ta konteston kurrikun? Një miljard ja, euro, e euro, një, një ftarë. Një miljard, unë t'jë do. Një miljard, një ftarë. Ne s'pagujmë për agjerim. Ato e në shpifje që paguj. Ja, vallaj, një nuk unë të qenë rabjallat me për gjesë. Po për e bimë, si shemë në kuptu. Një miljard e euro. Një miljard e euro, një natë agjerim. Agjeron, mëllahi, billahi, edhe sërbet agjeron. Se Së ka në bligim, asë ka mesu dhe t'agjeron. Të fe tjera, ortod A gjyrem? Se nuk a gjyrem? Elena u muslimon. Allahu thot, këtë e kje rrubim, po nuk mund, nuk, ja, nuk, nuk, nuk pranej këtët sifrëm. Kjo është për mu, unë di shë shpërlej. Aj që tërë që kam kosë masë, është e ti, po është e ti. Aj po të thot, për mu është kjo. Unë di shë shpërlej për këtë gjështi. Sa është a thua, o të kjo shpërlej me allotë. Sa është kje e mirë, Allahu Ti sholim, alhamdulillah, që Allah na ka dhëruar Majelin. Ne ka vënë muslimanë andaj i përgazojm muslimanët në paradisë që ata gëzojnë këtë muaj dhe ti gëzohen pasaj shpërblimeve që u ka sillur ky mik i nderuar që u ka ardhur në derë. Amin, amin haç. Sigurisht që të them Allah të nderoft. Ne kemi vërtet freski. Atë freski që tham fillim pranimorë për gjithë zemrat e ty që dëgjuan. Dhe në mund të zoti që njavën tjetër të vazhdojmë dhe flasim për mirësit, për të mirat, të shfarë vlerat gjotëket të tjera dhe si mund të apresim dhe të shfarë mirësishë në marim, hoqë. Allah të ndërroht. Allah të ndërroht të tjeroj. Të ndërruar miqë, jemi në fund të emisionit Vlerat e Ramazanit. Në basi folion dhe dhamë shumë mesajës të ndërruar të lishikues, Kam thënë që në për të muajen bashkuar dy nga kricat më të mëdha të Zotit më të dashur të Tij, ajo e ti, zybreit dhe profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte muaji i revelatës hyjnore, ku bashkohet hyjnorja me njerëzoren, ishte muaji i pajtimit, ishte muaji i vlerës shumë të madhe, muaj i një miku shumë të rëndësishëm në momente të vështira, jo vetëm ditën e gjykimit, por edhe në jetën e kësaj bote, miku i vërtet që na ndihmon me sëvepin e madh të lutjes dhe jo vetëm për çdo minutë dhe sekond, jemi në mëshirin e Zotit, atëherë duke ruar edhe një herë një muaj të let i muaj të letë në të adhurim për të kuptuar vërtet këtë muaj, një lë të kohem i javën tjetër në emisionin tonë, rrugët të të laot për të foljë për të muaj të nderuar.